כל היום אני עובד במכרה בחד. מחכה לו כל היום, הקפה לא חד. אני מבריץ מבית הספר. על שיני עליו לנורה לטבע. יואו. אך במוצא שבת בעשר, יש תוכנית לדבר פרוטארד. שלום. שוב אנחנו איתכם בפינת הפולחן והקאלט. יכולתם לשים לב לפי ה... של המוזיקה. והיום נמצא פה אלון, והוא הביא לנו מה. שלום נמרוד. היום הבאתי שיר ישן, שיר ישן בשם הכובע שלי. בואו נשמע אותו ומיד נשוב. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה אתה ראית פעם כובע עם שלוש פינות? אה, <לא> <לא> אולי... <לא> תענה כן או לא ראית? לא. <לא>, <לא> כי אין דבר כזה כובע עם שלוש פינות. <לא> אז מה זה בשיר? או! Oh, לכובע הזה יש פינות, אבל לא מהסוג הרגיל. <לא> אז מה כן? אתם המאזינים ודאי לא זוכרים, אך ההורים שלכם אולי יזכרו שבשנות החמישים ברדיו הישראלי היו תופעות משונות וביניהן... כובע שהגיש פינה ברדיו. כובע שהגיש פינה? כן, זה היה מזמן על תקן אטרקציה. כמו הסוס עם שני ראשים, ישיים זקן, סטנדאפיסט שרוצה להיות ראש עיר, וגם כובע שמגיש פינה ברדיו. ואני מבין שהפינה הוגשה רק שלוש פעמים, כי שלוש פינות. נכון, הפינה ירדה בטעות. כי מנהל הרדיו בזמנו אמר, הפינה כל כך טובה, אני מוריד את הכובע. וחשבו שהוא את הכובע, אתה יודע, והיה מאוחר מדי. ותגיד, נותרו קלטות כי במקרה הצלחתי להשיג הקלטה נדירה שבנדירות! היחידה ששרדה, אותה פינה משעממת משנות החמישים, הכובע שלי מגיש! אז בואו ונשמע. בואו ונשמע אותה. ועכשיו בתוכנית הרדיו, פינתו של הכובע שלי! שלום מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית שלי ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... מה זה כובע עם מבצע צרפתי? כנראה כובע ברט. נשמע דבילי וקלוש מאוד ההסברים שלך, נראה לי שזה סתם מישהו שמתחזה. האמת היא שהבעלים של הכובע, יוסקה, היה נעלם כל פעם לפני השידור ומעולם לא ראו טוב את הכובע יחד. אם נאזין לתחילת ההקלטה, נוכל לגלות מי באמת היה הכובע. שים לב. הנה אני אעביר להתחלה... שים לב. יוסקה, אתה מביא את הכ כן, רק רגע, אני נכנס פה לאותה טלפון הזה. שלוש דקות בשידור! שתיים! הלו, מה נשמע? היום בפינתנו נשמעת תצוקת אופנה, וחוץ מזה יהיה נורא משעמם, שנות החמישים, אין מה לעשות בכלל, רק חמישים ושתיים, רק עוד חמש שנה זה מלחמת ששת הימים, אוף, נשבע רבובו. תגיד, תגיד, כובע, מה דעתך להרוג לתפנית שלנו? למה לא? כמה לראות זה יוצא לתוכנית? בוא תתערף אלינו, זה יכול להיות אטרקציה, כובע שונה למאזינים. ברצון, ברצון, אני מיד בא. של היפופוטם. היפופוטם, co.il